Гучний тренований голос Андрія Ротаня уже звучав на всю Україну від депутатського мікрохвона Розділ Голос Андрія Ротаня звучав від мікрохвона, а сам він уже формував групу творчої інтелігенції для поїздки за океан До так ганьблених ним колись жовтоблакитників Українців доларового зарубіжжя раптом усі палко полюбили, а найпалкіше ті, хто їх учора проклинав як націоналістів і найманців світового імперіалізму. Але таке життя, такі люди, в ім'я майбутньої незалежної України, брати з-за океану, пробачили учорашні гріхи наші. Звичайно, Андрій Семенович Писав Мою дорогу дружину до тієї групи І вона спішно домальовувала картину Для подарунка американським українцям Ще до перебудови на замовлення художнього фонду Валерія сотворила образ радянського космонавта На тлі зоряного неба Один із варіантів картини залишився в майстерні Ноги космонавта виростали із земної кулі Схожої на шкільний глобус а випростана в романтичному пориві «Правиця» торкалася зірок. Космонавт був вбраний у комбінезон. У лівій руці тримав скафандр. Скафандр Валерія замалювала. На комбінезоні під її вправним пензлем зникли технічні деталі. На обличчі космонавта з'явилися довгі козацькі вуса, на чолопочкові – козацький оселедець. Обличчя героя вона малювала свого часу із Андрія Рутаня. Той її позував. Тепер вона ще виразніше підкреслила схожість. Хай брати в зарубіжжі знають, хто нині символізує нову Україну. Тим більше, що Андрій Семенович мав очолити групу. Як і належало бути, на картині в її новому варіанті Панували жовто-блакитні кольори. Перебудовчого часу Валерія не втрачала, на відміну від мене. Поки я лікувався у санаторії, вона злітала до Мюнхена і вже мала запрошення з Австралії. Телефон у квартирі дзвонив безпреревно, переважали голоси із м'яким західним акцентом. І в самої Валерії, відповідно, мінилися голос вимова. Я мав щасливу нагоду спостерігати за унікальним проявом соціальної мімікрії, пристосовуванства. На пам'яті моїй за чверть століття Валерія жодного разу і лоба не перехрестила. Після смерті своїх батьків я привіз із Пльохова ікону, якою їх благословляли на шлюб, повісив у вітальні. Коли мали прийти гості, особливо із керівних сфер, Нужники. Валерія знімала її, ховала до комода. Тепер на її старіючій шиї золотів хрестик на золотому ланцюжку. І щоранку, по неділях та великих релігійних святах, Валерія бігла на поділ до церкви. Це не заважало їй бродити по квартирі із залізячкою на нитці і вимірювати якісь там поля. За вказівками того дивного приладу, Валерія поміняла місцями геть усі наші меблі. Тепер мій диван з карельської берези стояв не біля стіни, як завжди, а посеред кімнати. Тут, виявляється, було позитивне поле. Правда, коли Валерія в одну з ночей навідалася до мене і закликала до виконання моїх подружніх обов'язків, ніщо в мені не ворухнулося. Я заспокоював і себе, і дружину тим, що причина моєї чоловічої неповноцінності – пересунений диван. Валерія знову дістала з кишені халата свою залізячку. Наближена до моїх грудей, вона аж затанцювала на нитці. – У тебе вселилися біси, – вигукнула Валерія. – Неможливе для нормальної людини біополе. Забобонно перехрестилася і позадкувала до порога. Віруючим раптово зробився і Андрій Семенович. Одна із газет вмістила фотографію. Священник з Христом і Кадилом, висвітлений сонцем під час відправи на Майдані, а за його спиною – ротань. У нього скорботне обличчя, а в руці – свічечка, Андрій Семенович вбраний у темну пару, та й тінь от священника падала на нього З тої причини чи іншої, але Ротань вельми нагадував чорта, яким його малювали на давніх іконах Я домалював ріжки, вийшло навдивовижу природно Валерія помітила мою витівку, розгнівилася і пошматувала газету ми знову підтримували близькі стосунки родинами. Що я мав чинити, котрий уже місяць ходив без роботи? Один дзвінок ротання на прохання Валерії, і мене узяли на службу до товариства пам'яток. Андрій Семенович запросив нас на свій ювілей. Я не хотів іти, але Валерія запевнила, що таке запрошення – висока честь для нас». У кабінеті Ротаня, на стіні, де скільки й пам'ятав я, висів під вишитим рушником портрет Леніна. Тепер сяяв високим чолом професор Грушевський з-під того ж таки рушника. На книжкових полицях уже не було багатотомного видання творів вождя революції. Демонструючи свою невихованість, я запитав у господаря кабінету, «А де ж це ви, Андрію Семеновичу, поділи пророче ленінське письмо?» Останні три слова – заголовок однієї із його пристрасних статей, надрукованої в міській газеті напередодні перебудови. Ротань стрепенувся, наче кінь, по спині якого хльоснули батіжком? набурмосився і глибоким сповненим самоповаги голосом мовив, у застійні роки, шановний, пишучи про Леніна, ми насправді писали про Україну. А взагалі лише корова не міняє своїх поглядів. Міняє, міняє свої погляди і корова, заперечив я. Коли бачить кращу пащу. Валерія боляче ущипнула мене за бік, узяла під руку, і потягла до святкового столу. У коридорі вона встигла пошепки коротко, але вельми емоційно сказати усе, що думає з приводу моєї репліки. Весь вечір ротань косував на мене лихим оком, а в одному з дотепних тостів своїх не проминув закинути деяким безпринципним інтелігентам звинувачення в громадянській пасивності у часи, коли вирішується доля України. Я натяк зрозумів, але промовчав. У словах ювіляра була дещиця правди. Вочевидь, творилася історія, а отакі, як я, інтелігентствуючі макухи, гойдалися трісками на її могутніх хвилях. Усю нашу енергію з'їдав споконвічний сумнів. Завтрашній день пахнув кров'ю і ненавистю між людьми. Я не хотів ту ненависть і ту кров брати на совість свою, але і не робив нічого, аби їм запобігти. Я був пілатом, який умиває руки, розумів це і карався цим. Уже я і Валерія прощалися з господарями, коли Андрій Семенович по-дружньому, наче не було між нами гострого діалогу, Поклав руку на моє плече. А ти, друже, виявляється, давно знайомий із самим Романом Живицею. І не признаєшся. Дивна, як на наші часи, скромність. Він тебе розшукує і просив подзвонити, щойно повернеся із санаторію. Дістав авторучку, написав на власній візиці номер телефону. Роман мешкає у готелі, але з'являється до готелю лише спати. Дзвони перед дванадцятою. У ліфті хмільнувата Валерія кинулася мені на шию. Чому ж ти не признався, що знайомий із живицею? Ти навіть не уявляєш, скільки це значить для мене. Я засміявся. Я усе частіше сміявся. Лише здатність сміятися ще тримала мене на світі. Це давнє і дивне знайомство. Він ще не був депутатом, а кошегари у котельні. Тоді тебе такі знайомства не цікавили. Навпаки, мав би у тебе чортів, аби признався. Але ж тепер, познайомиш я так мрію про персональну виставку в Америці, а його там шанують. Одне його слово? Ні, твердо мовив я, не познайомлю. І через Романа ти своїх справ не влаштовуватимеш. Ніколи. Я маю право хоч на щось святе в своєму житті. І Романа тобі не продам. Досить із тебе ротаня. Та й сумніваюся, пробач, що твої перефарбовані у жовто-блакитне плакати когось в Америці зацікавлять. Я теж трохи випив на ювілеї і посміливішав. Валерія вискочила з кабіни ліфта, щойно він зупинився, і кілька днів не обзивалася до мене. Але щодо її малярських успіхів я помилився. Невдовзі Валерія до випростаної вперед дороговказуючої руки Леніна домалювала Дулю, кооператори розмножили її творіння і разом з календариком якийсь час успішно продавали американським туристам.